Doncs en directe cap al Saló de Plets de l'Ajuntament de Palafrugell. Rubén Herranz, bona tarda. Bona tarda, Ferran. Bona tarda avui ens de Ràdio Palafrugell. Eh, a punt de començar aquesta sessió ordinària del mes de, de desembre, la darrera de l'any. Mm, com et deia abans, Ferran, crec que avui serà curta. L'ordre del dia, si més no, així ho augura. Jo també he pogut parlar amb alguns regidors i han dit que, que sí, que seran benevolents. Així comença la sessió plenària. El ple ordinari del mes de desembre i el darrer de, de l'any, abans de començar a excusar l'assistència de Marc Pi Ferrer i en Joan per tot. De moment no m'entrenem, no, no. I la, la d'en Joan Vigues. I comencem, doncs, si el senyor secretari... Sí, bé. sí diríem, doncs, pel, pel punt primer seria aprovar les actes de les sessions anteriors que en aquest cas tindríem l'ordinària de 26 de novembre i l'extraordinària de 28 de novembre Alguna intervenció? No? Doncs els donem per aprovades i passem al punt número 2 El punt 2 serien resolucions d'alcaldia es, eh, es dona compte de les següents resolucions d'alcaldia del període comprès entre el 20 de novembre i el 17 de desembre de 2019 Número en ordre correlatiu creixent de la 2.409-2019 a la 2.610-2019. Necessita algun aclariment? No? Doncs donem per conegut, per informat i passem al punt número 3. Sí, seria donar compte de la resolució de l'alcaldia d'anomenament del regidor senyor Alfons Rius com a membre de les comissions informatives i de la Junta de Portaveus. En el ple del mes passat el varen donar a com a com a regidor i ara és només de donar-te d'alta en, en aquestes comissions es dona una compte eh? no, hi ha, no hi ha ni provocació ni res perfecte, passem al punt número 4 sí, seria ratificació de resolucions de l'alcaldia informats els portaveus algú vol participar, no? doncs donem per ratificat el punt número 4 i passem al punt número 5 els 5 serien resolucions de l'alcaldia, nomenament d'advocat i procurador, nomenament per compareixer i personar-se a l'Ajuntament davant dels jutjats, ratificació. Informat en la comissió informativa, algun portaveu vol participar, no, doncs el donem per ratificat i passem al punt 6, si us sembla bé el que vam fer els junts, el 6 i el 7, perquè són, diríem, en dos títols diferents, doncs el, el... farem el punt número 6 i el número 7 tots junts. Sí, el 6, que seria aprovació del protocol per la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual o per raó de sexe, de l'orientació sexual i o de la identitat sexual de l'Ajuntament de Palafrugell, entre que el número 7 seria aprovació del protocol per la prevenció i abordatge de l'assetjament i violència en el treball de l'Ajuntament de Palafrugell. Té la paraula el senyor Pau Lledó. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bonit a tothom. Uh, bé, en el punt número 6 i el punt número 7 com molt bé ha dit el senyor secretari el punt número 6 és el protocol per a la prevenció d'abordatge d'assetjament sexual o per raó de sexe, o sexual o identitat sexual, i el punt número 7 és l'aprovació del protocol per la prevenció i abordatge d'assetjament i violència en el treball, en dos de l'Ajuntament de Palafrugell. en aquest sentit són diguem-ne protocols que es van iniciar fa 10 anys i que necessitaven no només d'una diferenciació i necessitaven també diguem-ne ser aprovats per separat sinó que també doncs, necessitava una actualització. Per tant, la voluntat doncs, des del primer moment tècnicament i política doncs, era fer-ho per eh, aprovar aquests, aquests protocols, actualitzar-los. Eh, si ve si fixa, tindran pràcticament la mateixa mateix, mateix exposició de motius o relació de fets i amb un acord molt similar, que el punt número 6 eh, és aprovar el protocol o l'acord S'acord aprovar el protocol per la prevenció i abordatge d'assetjament sexual per raó de gènere de l'orientació sexual i o de la identitat sexual de l'Ajuntament de Palafrugell i el punt número 7 és s'aporta com acord aprovar el protocol per la prevenció de l'assetjament i violència en el treball de l'Ajuntament de Palafrugell en dos, com hem dit, protocols que es van iniciar fa 10 anys i en aquest sentit doncs, avui els aportem aquesta actualització i esperem que també amb una aprovació. Moltes gràcies. El senyor Ferrer un Dos punts Els drets de la LGTBI estan contemplats sí. sí. i per altra part la defensa jurídica en cas que passi això de qui corre a càrrec de, quin, perdó? de qui corre a càrrec la defensa jurídica en cas que es produeix un assajament sexual nosaltres, a nosaltres. A un treballador de l'Ajuntament? Sí, sí, sí de l'Ajuntament. De sí. eh? l'Ajuntament, no? Senyor Rius? Senyor Fernández? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, per manifestar el nostre vot favorable, òbviament, com ho he dit regidors, es tracta de protocols que ja en el seu moment es van fent el, a, a fa un temps, concretament el 2010. Com tot, tot el que sigui, doncs, rellissar-los, actualitzar-los per intentar, doncs, estar molt més a sobre d'aquest tipus de problemàtica, d'òbviament és positiu. Per tant, el nostre vot serà afirmatiu tant el punt número 6 com el punt número 7. Entenem que no s'ha de posar votació a cap dos punts? Eh? Eh, eh, tothom està a favor? Sí. Val, ho, dic, ho preguntem i si ja no votem i diguem al senyor secretari que els dos punts els aproven per unanimitat. I passem al següent punt, que és el punt número 8. Sí, el punt 8 seria aprovació dels preus públics paquet de la guanarinada. Bé, ara passem amb aprovació a aprovació una sèrie de, de, de preus públics comencem pel de la garuïnada eh, crec que tots vostès van tenir informació en la comissió es tractaria d'entrada doncs, eh, a la ratificació d'aquests preus que és el cap de setmana prèmium a l'hotel Far de l'Empordà eh, i el cap de setmana a la resta dels hotels i llavors doncs, hi ha tota la relació del preu màxim que poden cobrar doncs crec que eh, tinc entès que a en la comissió es va tenir una informació detallada d'aquests preus <coughs> vostès saben, tots els preus que venen marcats de l'Ajuntament han, han de ser aprovats per al ple si algú vol més implicacions si no, diria eh, s'ha de posar votació aquest punt? no, per nostre no el senyor Rius tampoc, no? doncs el punt número 8 l'aprovem per unanimitat i passem al punt número 9 seria l'acord d'aprovació del preu públic de la participació amb la campanya de cap d'any també he donat des de l'IPEP i es tracta de, del preu públic de, participar en les campanyes comunicatives que organitza l'IPEP de 50 euros per, per cada una de les, enti, de les entitats que hi participen. Uh, alguna explicació de més? No, no s'ha de posar votació. El punt número 8, 9 se queda aprovat per unanimitat. El punt número 10 aprovació del preu públic de la borsa de, borsa de marchandatge del mercat de Palafrugell aquesta també és una borsa isotèrmica que que dirà amb, amb logotip de, del mercat de Palafrugell que sortirà pel el preu d'un euro i també és el mateix com que és preu públic l'hem de portar al ple algú vol més informació? No? la provem per unanimitat? gràcies doncs, el eh, punt número eh, 10 aprovat per unanimitat l'11 seria la ratificació del preu públic del concert de música de setmanes joves és una cosa també semblant aquest preu públic està bé donat pel concert de, les, de les setmanes joves i en 10 euros seran 10 euros anticipada i 12 en taquilla algú vol participar? no entenem que s'ha hagut per unanimitat punt número 11 aprovat el 12 seria la ratificació dels preus públics de les activitats 2020 de Can Genís. Sí, bueno, aquí teniu la relació de totes les activitats, del tipus d'activitats que es fan a Can Genís i, i els preus que hi ha, no sé si no, no, hi ha, no hi ha cap explicació, es va explicar també a la comissió, vull si hi ha algú que vol alguna aclariment sobre el preu d'aquests, la regidora estarà disposada a fer-lo, i si no... El posem a votació, no cal posar la votació, doncs el punt número 12 aprovar per unanimitat. Passem al punt número 13. Si sí, el 13 seria l'aprovació del pla anual de control financer. Sí, té la paraula la senyora Olga Pellé. Moltes gràcies, senyor gràcies. alcalde. Bona nit a tothom. Bé, portem al ple l'aprovació del pla anual de control financer, que tracta de tres punts. Una primera part al control permanent, un segon a l'auditoria pública i tercer al control de subvencions. Uh, pel que fa al control permanent, uh, òbviament portem totes aquelles auditories que regeixen per la legalitat, per tant que són d'obligat compliment, i a més a més volem afegir-ne algunes altres uh, per qüestions també tècniques i polítiques, com la verificació de l'IPEP i del museu, perquè s'assoleixin tots els seus objectius amb el compliment legal, també verificar els comptes de l'empresa concessionària de, de l'IPEP, ...del tractament de residus, que és Urbacet, i en tercer lloc la verificació de l'anul·lació d'ingressos. Pel que fa al segon punt de l'auditoria pública, doncs es tractaria d'auditar els comptes de tots els organismes autònoms municipals, el Consorci Fraternal i també la Fundació Palafrugell-Gent Gran, així com fer un, una auditoria del compliment de registre de factures de la Fundació Palafrugell-Gent Gran... I finalment, el pla anual també inclou les actuacions de control financer de totes les subvencions donades a l'escola Sant Jordi, l'escola Badruna i el Prats de la Carrera per al finançament d'activitats complementàries al concert educatiu del curs 2017-2018. Sí, senyor Ferrer. Jo me n'alegro moltíssim que es facin aquestes auditories, que hi hagi un cert control de que les coses les fem bé, al cap van demanar en una moció que vostè no van a fer cas i al segon lloc demanar si aquestes auditories que es fan a l'Ajuntament tindrà algun autorgument, autorgument públic de, de reconeixement de la feina que es fa ja sigui com un cesell ISO amb un cesell de, de qualitat en la qual es permeti demostrar de, de a la ciutadania que les coses les fem bé o només és una auditoria privada pública, semi pública o privada que es fa i no es donen coneixement a ningú La, Les auditories estan fetes per organismes públics i és una qüestió de transparència per tant no, no, vale. sí. Nosaltres votarem d'acord amb, amb aquest punt perquè pensem que està bé, que ho hem portat controlat financerament i estem totalment d'acord, o sigui que no tenim res més a dir Sí, bé, aquest punt és un punt que ja fa alguns anys que ve en aquestes dates la Llei obliga que la administració pública com l'Ajuntament, doncs, planifiqui un pla d'atenció de control financer hi ha unes autoritats que són obligatòries i altres que són voluntat del govern d'incorporar exactament quins són aquests expedients que volen fiscalitzar no? per tant, jo crec que el nostre grup està d'acord amb aquest tipus de proposta que fan òbviament, segurament que en aquestes actuacions seleccionables, que són les les tres, sobretot les dues primeres que fa referència a la verificació de la idonetat de l'estructura organ organitzativa del, tant del GuiPEP com d'un museu, òbviament també suposo que busca realment garantir si aquesta divisió obeix el criteri de eficàcia i eficiència, que això suposo que és per al govern li pot ajudar a decidir sobre què fa amb aquests organismes. I també, òbviament, el, el punt segon que fa referència a la verificació de la contra sobre l'empresa que gestiona el, els residus també va bé perquè d'alguna manera podem veure exactament si, és, si realment hi ha, com s'estan destinant els recursos i per tant tot això que sigui la transparència estem d'acord. Per tant, res a dir, més enllà de la moció que es va presentar en el seu moment a la de Ciutadans no té res a veure una l'altra, l'Ajuntament està obligat a fer aquests plans i a més sempre han donat eines bones, perquè al final quan te treus les conclusions, com que te fan propostes de millora, te permet incorporar als següents expedients. Per tant, tots els que hem fet no hem trobat mai cap qüestió, diguéssim, irregular, sinó bàsicament han, han, han sigut qüestions d'incidències que després s'han incorporat a futurs eh, gestions d'expedients per tant, el nostre grup està d'acord amb la proposta Sí, de que la regidora la contesti una mica per complementar la que li deia el senyor Fernández dir, aquesta, aquest punt que estem portant aquí no és a resultes de les preocupacions que ens faci arrel de la seva moció sinó que en aquella moció que va presentar si vostè els ha escoltat que tant el senyor Fernández com jo li van explicar que aquest ajuntament tenia molts recursos per intentar ser el més transparents possibles en el qual si som transparents en no hi cap la corrupció vol dir que no fem aquestes auditories arrel de la seva moció sinó que si vostè ha sabut com funcionava aquest ajuntament potser s'havés estalviat sobretot la part d'introducció d'aquella moció que li torno recordar que era lamentable uh, els fem per llei i el govern l'única cosa que decideix és amb algunes uh, maquines de les entitats que hi ha allà amb algunes del de, que puguin fer uh, la senyora Palaí no sé si havia de contestar alguna cosa més o... si sí, hi ha algun segell de qualitat que s'obté quan es fan aquestes auditories no, l'auditor el, el segell de qualitat que... sí. l'auditor responsable molt bé. S'ha de posar votació? Jo no. No. no. Doncs estem en el punt número 13, la provem per unanimitat i passem al punt número 14. Seria el pla de millora urbana a la parcel·la situada a la Cruïlla dels Carrers Hermità, Corbera i Pintor Joan Serra de Calella. Aprovació definitiva. Fé la paraula el senyor Jaume Palai. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde i bona nit a tothom. Bé, aquest pla de millora urbana eh, el passem Aprovació definitiva, ja havíem passat a aprovació professional fa un temps, bàsicament és en els carrers Pintor Joan Serra i Hermità Corbera, i aquest pla de millora urbana ve donat per la singularitat de que en el carrer Hermità Corbera, en aquell sector fa una pendent bastant pronunciada, En aquí hi havia una possibilitat d'edificació de planta baixa més dos, el pintor Joan Serra es continua mantinguent perquè hi hagi una mateixa línia dels edificis que ja estan edificats amb els que es pretenen edificar però en canvi, pujant amunt cap ermitat corbera, el que es fa és, sense reduir l'edificabilitat es canvien una mica els gàlips i com més amunt es va tirant d'ermitat de corbera arribarà un moment en què l'edificabilitat només serà de planta baixa o sigui, passarà de planta més dos, a planta més un i a planta baixa perquè d'aquesta manera, si es fes tot a Plata més dos, com estava dissenyat en el seu moment, al seu principi, quedaria una estructura amb molt impacte visual i amb molta altura a la part de darrere, i això per això s'ha fet aquest pla de millora. Merci. Sí, senyor Ferrer. Senyor, senyor Rius. Senyor, senyor Rangel. Gràcies, senyor encalda. Bé, bona nit a totes i a tots. Aquest punt, eh, tal com vàrem fer la Comissió en, la, en el plenari del mes de juliol que va passar l'aprovació. L'aprovació inicial d'aquest Pla de millora urbana que van votar afirmativament, aquest punt també, en la seva aprovació definitiva el votarem a favor, eh, el que sí que volia explicar una mica aquesta posició en el sentit de que, Uh, aquest pla de millora urbana que està englobant una parcel·la de dins dun pla de millora urbana d'una mida molt, molt més superior uh, és ben rebut tant per l'equip de govern com, com per el nostre grup sobretot perquè millora uh, les definicions que l'anterior pla de millora uh, plantejava per aquesta cantonada que com bé he explicat el regidor doncs té problemes, eh, certs problemes a l'hora d'encaixar de les edificacions que eh, li pertocaven i els, i els metres quadrats de sostre que li perto, pertocaven donat aquesta forta pendent i el seu eh, graduat eh, obligat d'edificació que ve generat unes pantalles visuals importants en les edificacions de darrere però sobretot també en, des del propi carrer. Uh, un cop vist que aquest pla de millora urbana ha tingut els informes favorables de la Comissió Territorial d'Urbanisme i que ha complert els condicionants que els serveis tècnics de la casa uh, li van posar a l'hora de definir exactament la localització de les edificacions i també a l'hora de definir el retrenqueig amb, amb les parcel·les uh, que l'envolten i també que al llarg de l'exposició pública no hi ha hagut cap al·legacions en relació cap al·legació en relació uh, uh, en aquest període d'exposició pública uh, entenem perfectament de que és una bona eina i un bon pas per millorar la uh, definició urbanística d'aquell espai entre els carrers Joan Serra i Hermità Corbera i per això el nostre vot favorable. Uh, gràcies, senyor Rangel. Uh, S'ha de posar votació? Ciutadans? No. no. Doncs el punt número 14 l'aprovem per unanimitat i passem al punt número 15. 15 seria el recurs de reposició interposat contra l'acord d'aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic del Camping Calella de Palafrugell i inadmissió a tràmit. Té la paraula al senyor Jaume Palell. Sí, moltíssimes gràcies. Bé, això és un recurs de reposició que ens, han, ens han portat, ens han interposat eh, de cara a la provisió provisional del Pla Especial Urbanístic. Faré una mica d'història eh, aquest pla, una mica per entendre-ho, eh? aquest Pla Especial Urbanístic que es va aprovar eh, inicialment al gener del 2019 eh, i va haver-hi el període d'informació pública en el qual eh, la família de Bahí va presentar unes quantes al·legacions, va fer un recurs. Aquestes al·legacions es varen desestimar el setembre del 2019 quan aquest ple va aprovar l'aprovació la, la, provisional d'aquesta la, llicència. Falta fer l'aprovació definitiva. Aquesta aprovació definitiva, que pensàvem que... El, el Departament d'Urbanisme de Girona l'aprovaria, eh, ja seria aprovada, ho han, han posposat per, per d'aquí uns mesos, finals de gener, finals de febrer, no ho sabem, a la seva reunió informativa. De manera que eh, aquí, en aquest acte, l'únic que fem és eh, admet, no admet a tràmit aquest, aquest recurs, aquesta interposició de recurs, bàsicament perquè, tal com diuen els serveis tècnics de la casa, L'aprovació la provisional és una, és una aprovació de tràmit en el que no hi, ha, no hi ha possibilitat de recursos i com que creiem que no hi ha possibilitat de recursos, aquest recurs nosaltres el que fem és inadmetre la tràmit i passar-ho també a Urbanisme de Girona perquè en prenguin nota i ho, i ho, i ho portin al seu expedient. El senyor Ferrer és si no... Rengeu. Sí, gràcies, senyor Calda. Bé, per anunciar el nostre vot favorable, que no ho sé si és un punt de votació, però en principi és uh, anunciar el nostre vot favorable, plenament satisfet de les explicacions no només del regidor, sinó de les que ens, ens varen uh, explicar en la Comunitat Informativa d'Urbanisme i, tal com ha explicat el senyor regidor, uh, en l'aproposió provisional uh, no hi ha possibilitat de peu de recurs, de, de que és un tràmit en el qual eh, no, no és eh, susceptible al recurs per via administrativa. Per tant, eh, no caldria aquest pas de portar avui a plenari, però entenem que donat l'històric judicial amb, aquests, eh, amb aquesta amb aquest sector i amb aquestes propietats i les lluites que de retruc han afectat en l'Ajuntament des de fa molts anys, entenem que el govern i els serveis tècnics de la casa tinguin aquesta voluntat de passar avui per plenari aquesta inemissió de tràmit per una qüestió de seguretat jurídica més forta i així la Comissió Territorial d'Urbanisme pugui tenir tota la documentació de poder tirar endavant l'aprovació la definitiva gràcies entenem que no s'ha de posar a votació doncs estem en el punt 15 la problem per unanimitat i passem a la part de control a la part de, abans sí, abans de, la, de passar a la part de control tenim dues qüestions d'urgència, una és la, la modificació del dia que s'ha de fer a la Junta de Portaveus Uh, perquè uh, m'ajudi, senyor secretari tenim sí, t igui, t igui. periodicitat de, de les sessions de la Junta de Portaveus perquè puguin haver tots els, els portaveus i la segona, la moció de... Sí. La portaveus de era que fèiem sempre la Junta de Portaveus el dijous uh, el que passa que per incompatibilitat horària d'un regidor portaveu no, no, no pot ser l'hora que teníem marcada Considerven de fer-lo només el dijous al vespre reunint per reunint-se per només una reunió només per això. i llavors la Junta de Portaveus proposava aquest mes de desembre va proposar que a partir del mes de gener la Junta de Portaveus es faci una vegada s'acabi les comissions. El se secretari diu això va un reglament d'una altra manera. Llavors el que farem és aprovar avui aquesta modificació de la, puntual de l'ordenança fins que no s'ha redat l'orderança del de, de nou i eh, d'aquesta manera doncs a partir del mes de gener podrem fer la Junta de Portaveus, acabada la, la Comissió del Servei i les Persones i l'altre és que eh, els tres partits que estem en l'equip de govern presentem una moció d'urgència eh, per demanar l'alliberament la, de, de l'Oriol Junqueras i de la resta dels empresonats arrel de la, de la sentència del Tribunal de Luxemburg hem de votar les dues urgències per separat l'entenc, eh? L'altre eh, Vots a favor de la primera modificació, de la modificació del dia de la Junta de Portaveus de veus de l'Aurència no? de, de, de l'urgència. Sí? És per unanimitat. Vots a favor d'incloure la moció que presenta l'equip de govern. Molt bé Ara m'haurà d'il·lustrar com queda l'ordre del dia, si secretari? Sí, no, en tot cas, de la Junta de Portaveus llegeixo la part sí. dispositiva seria el punt primer establir amb efectes d'u de gener de 2020 les sessions ordinàries de la Junta de Portaveus que es convocaran amb caràcter mensual tindran lloc el dimarts anterior a la celebració del ple ordinari amb posterioritat a la celebració de les tres comissions informatives, a la sala de juntes o subsidiàriament al lloc habilitat a l'efecte Segon, instar els municipals a presentar les mocions a incloure en l'ordre del dia del plenari abans de la una del migdia del dia de la sessió de la Junta de Portaveus. Punt tercer, iniciar els tràmits per la modificació puntual de l'article 88 del ROM. I punt quart, comunicar aquest acord a tots els portaveus municipals per al seu coneixement i efectes. Uh, algú vol participar? No? s doncs, eh, queda aprovat eh, el punt de la modificació de la Junta de Portaveus i passem al següent punt. Sí, seria doncs, la moció de l'equip de govern per reclamar la nul·litat, la sentència, la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques eh, Quan va sortir la sentència varen presentar una moció en aquest ple en contra de la sentència i la veritat que la varen fer des d'un sentiment d'independentistes, com som eh, i com ens hem declarat els membres de l'equip de govern. Avui eh, m'agradaria, en nom de l'equip de govern, presentar-nos no com independentistes, que també, sinó sobretot com a demòcrates. Entenem nosaltres que eh, l'estat espanyol té un greu problema i té un greu, un greu problema en el seu sistema judicial. I ho com a, com a demòcrates, perquè tant el procés com l'empresonament preventiu com la sentència no solament ha sigut criticat des d'una posició ideològica de, de Catalunya sinó que Amnistia Internacional ha dit que la condemna per sedició d'en de Jordi Sánchez i d'en de Jordi Cuixart és una amenaça en els drets i les llibertats d'expressió i de reunió pacífica. Això ho diu Amnistia Internacional el Consell Internacional de Juristes diu que la sentència restringés il·legalment els drets d'expressió de reunió i d'associació. L'Aliança Lliure d'Europa condemna la sentència i demana l'amnistia pels condemnats, pels preus independentistes. El Centre Lliure i Lídia, que és un centre d'estudis jurídics, diu que va ser un judici horrible. El col·lectiu Praga de juristes espanyols, no catalans, també hi han de catalans però és espanyols, diu que la sentència està molt allunyada de la legalitat penal, mancada de rigor i de fonamentació jurídica exigibles amb una sentència. La Federació Internacional de Drets Humans de l'ONU ha demanat, va demanar en el seu moment que no hi hagués la pressió preventiva el sistema judicial belga ha dit que no hi havia raons per al procés per al judici el sistema judicial alemany ha dit que no hi havia raons pel judici el sistema judicial del Regne Unit ha dit que no hi havia raons pel judici i ara el Tribunal Europeu de Luxemburg ha dit de totes aquestes denunciars que s'ha fet ha dit que com a mínim amb una de les parts que era que quan l'Oriol Junqueras va sortir elegit eurodiputat tenia tot el dret a assistir com a eurodiputat a Europa, cosa que el Tribunal Suprem els hi va restringir els que són amants de, de, de la història i eh, els poden recordar que hi havia un escriptor espanyol de l'època del règim que, deia, que es deia José María Pemán que en una conversa amb Franco li va dir home, general, eh, si tots eh, els sistemes europeus estan en contra del que fa vostè potser alguna cosa tenen i Franco li va dir Pemán, Europa està equivocada i ara tenim la sentència del Tribunal de Luxemburg, que diu que qualsevol persona elegida té tots els drets com a persona elegida i el Tribunal Suprem s'ha passat pel forro no solament això, sinó que ha intentat fer les martingales necessàries per mantenir en Oriol Junqueras en la presó i aquest és el primer advertiment clar que el sistema judicial espanyol malgrat totes aquestes advertències que hi havia d'aquests com a assessors doncs el Tribunal el Tribunal Suprem, la justícia espanyola i sobretot el Tribunal Suprem ha manipulat la justícia per escombrar cap a casa seva per això presentem aquesta moció que el primer és demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i en conseqüència anulir la sentència del judici de l'octubre i reclamem, i reclamem la llibertat immediata d'Oriol Junqueras. També reclamem la llibertat, l'alliberament de la resta dels independentistes catalans, canvis negada la seva condició d'eurodiputats, com són en Carles Puigdemont i Antoni Comín, malgrat en moments d'ara tenen la provisional i esperem doncs que tinguin la justícia per tots i que els hi dongui plenament aquesta, aquest, aquest reconeixement. També reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el vot en les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar que no es voltenin els seus drets. Instar a l'administració espanyola a aturar la repressió de totes les seves, en totes les seves formes com a inhabilitació del president Torre i a l'alliberament immediat de tots els presos i de les preses polítiques i demanem fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la presidència del Parlament Europeu, en els portaveus dels grups parlamentaris del Parlament Europeu. Passarem una ronda ara als portaveus, si volen participar. Bona nit, senyor alcalde. Dir en primer lloc que la justícia espanyola és demòcrata que la justícia espanyola i Espanya és un dels països que més compleix les sentències europees? No. És així, eh? Les coses són clares i les tradiccions són clares. En tercer lloc, no cal dir mitges veritats. El que, el que va fer el Tribunal Suprem és presentar Europa que què passava amb una persona quan és eurodiputat. Fins ara, fins a base d'aquesta sentència, la legislació era que tot eurodiputat tenia que passar pel seu Parlament i escollir la seva acta. Ara, amb aquesta nova sentència, la proposta del Tribunal Suprem d'Espanya resulta que ha canviat. En quart lloc, immunitat no vol dir impunitat qualsevol persona qualsevol ciutadà europeu té dret a, a, i té dret i a l'obligació de tenir i respectar les lleis i complir-les clar, vostès aquí fan un tuti fruti dient que la justícia és repressiva que l'estat espanyol és repressiu que no som demòcrates que el tribunal suprem que va tenir cura de complir escopolesament i escoltar totes les parts ha fet una sentència per tant davant d'això nosaltres diem respecte i consideració a la justícia europea perquè forma part també de la justícia nostra respecte i consideració de la justícia espanyola en segon lloc dir respectar que sigui la justícia que ha dictamini ens agradi o no ens agradi en tercer lloc, eh, nosaltres ningú té dret a ser no només immune, sinó no complir les lleis dels tribunals. Per tant, aquí hi ha hagut una sentència abans que es procedís l'elecció com a ruidiputat i per tant serà la justícia, tant europea com l'espanyola, que hauran de decidir què passa amb aquestes persones. Jo m'hagués agradat que aquestes persones no haguessin fet el que van fer, haguessin tingut més seny més respecte i més consideració a tots els ciutadans de Catalunya estaven avisats se'ls va avisar per tots els cantons i es van prendre unes decisions cadascú és llibre de fer el que vulgui però que assumeixi també la seva part i en quart lloc dir eh, i en eh, l'últim dir que tot el respecte al que diguin els tribunals ens agradi o no ens agradi i el Tribunal Espanyol com el Tribunal Europeu s'hauran de complir amb el que és dictaminent. Res més. Rius. De amb el dret d'expressió, les possibles injustícies, possibles jurídiques que puguin existir, entenem en aquest país. Des d'en comú ho podem. Entenem el descontentament viscut per una part de la societat del nostre país, però entenem que en aquesta moció presentada existeix una sèrie de punts segurament que ja estem d'acord però d'altres podríem estar en algunes discrepances per part dels membres del nostre partit uh, ja dic, hem vist punts potser massa barrejats de tots a l'emoció dels 4 o 5 que segurament que en molts, quasi tots, estaríem segur però n'hi ha alguns que ens agradaria bueno, parlar-ho perquè potser per part de membres del nostre partit no? també som demòcrates i en aquest cas Uh, triarem l'extensió. He parlat en nom... Sí, soy Fernández. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, és, era evident que no tant que aquesta moció vingués, sinó que vingués també la sentència que hi el Tribunal Superior diguéssim, europeu, bàsicament perquè ja feia tema que s'anunciava, no? Quan va fer l'advocat general, va fer la proposta d'en quin terme imaginava la, la, la, la pregunta que va fer en el seu moment al Tribunal Suprem, òbviament, pràcticament mai el Tribunal Superior fa el contrari el que diu el ser l'advocat eh, diguéssim, major d'Europa. De, sí que, que a mi no m'ha agradat aquesta simplicitud de dir que ha dit l'alcalde, avui no fem aquesta moció com independentistes, sinó com a demòcrates. Bé, jo penso que això no, és, no està bé, identificar únicament democràcia amb un sentiment independentista, perquè penso que pot haver-hi gent que no és independentista, que també pot ser tan o més demòcrata que qualsevol altre que sigui independentista. No ho dic perquè... I després, jo, a part tothom sap que, a part de dedicar-me a temps parcial a la política, doncs, també sóc advocat i la veritat és que amb tots els companys que he parlat moltíssims, tant aquí com a Madrid, encara no hi ha una postura massa clara de quina és la transcendència, que pot ser molta, d'aquesta sentència. Si o sigui, alguns l'estan despatxant com això, res, pot haver-hi molta transcendència. I sobretot a la figura d'Oliol Junqueras. Tinc dubtes amb la resta, però l'Oliol Junqueras segur. Per tant, a mi m'ha més que aquesta moció, ho perquè en aquest plenari el nostre grup jo crec que ha demostrat diverses vegades que tenim un, una veu diferent a la resta del... diguéssim, si podíem parlar de la família socialista. I jo crec que d'aquesta moció, senyor alcalde, hi ha tres punts que nosaltres podem votar tots. I el quart, si, si el algun retoc, també. El qual vol dir que podria dir que el nostre grup podria votar tot el sí amb algun retoc en el punt número quart. Però aquí dic això, perquè els punts que parlen, fan referència a la conseqüència d'aquesta sentència en relació a la figura de Oriol Junqueras, els compartim tots. Jo crec que, donat que el, el judici s'acaba vist per sentència el dia 12 de juny i la condició del diputat d'en Oriol és el 13 de juny, la, la, digués, si la vista estava feta, pot, pot ser que sigui la sentència nu·la en el seu cas, que no vol dir judici nul·la, eh? que és diferent. I això pot donar peu a que, òbviament, doncs en Junqueras surti la presó, vagi agafar el seu acte de diputat, Sí, sí, eurodiputat al Parlament Europeu, i en tot el Suprem, si vol, que demanyin la suspensió d'aquesta condició perquè decidir després exactament què es fa amb ell. Però jo crec que l'afectació està amb Oriol i també amb Puigdemont i en Comín, perquè ja li han donat l'acte provisional i ja li donat la definitiva. Una altra cosa és que el Suprem demani que aquesta immunitat se suspengui perquè es tramitin les ordres que han dictades que veuen com arriben, no? Per jo crec que sí que és veritat que, a més, el, el, procés penal, el procés penal, que és un procés garantista, davant del dubte, veien que al carrer. O sigui, jo crec que la pressió preventiva, aquí ho hem dit moltes vegades, va ser desproporcionada, injustificada, i l'últim que es fa amb una persona és la a la pressió. I, per tant, si realment hi passa, hi qualsevol, diguéssim, línia d'una certa nul·litat d'aquesta aquest, tendència, el primer que ha de fer el jutge és deixar-lo en llibertat i després ja veurem què passa. No? Per tant, a mi, el nostre grup, aquesta moció, en els termes que està redactada, primer punt, demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea i, en conseqüència, llegir la imunitat de la sentència de judici en relació amb Junqueras, és que està obligat el Tribunal Suprem. No pot fer res més que complir. Un altre problema és com la compleixen, perquè tampoc queda clar. De tota manera, la sentència, jo me la llegiré tres vegades, i en molts punts fa deixar molt clar... Que aquesta, diguéssim, petició que fa el Suprem en relació amb permís penitenciari perquè l'Oriol pogués sortir a recollir el seu acte resta a veure amb el gruix del procés i de la, de la sentència. Deixar molt clar que en tot cas és el Tribunal Suprem que li correspondrà a aplicar quina és la incidència que té sobre la sentència. No? Però nosaltres a aquest punt la podem votar tranquil·lament. El segon punt que parla, reclamar que la resta d'independentistes de catalans que fins ara han vist negada la seva condició de diputats com Carles Puigdemont i Toni Comín puguin aquí de forma immediata les seves condicions de fet jo ja ho han fet, o estan de forma professional, però també estem d'acord. El tercer, reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a les passades eleccions europees el 26 de maig a opcions independentistes reclamar que no vegin més temps vulnerats els seus drets. També hi estem d'acord, nosaltres som demòcrates. La discrepància no està bé en el punt quart, perquè en el punt quart va més enllà del que és la pròpia resolució d'aquesta sentència, però aquí hi diguem, inclús del quart estem d'acord amb una part, amb una part. Si deixéssim el quart, diguem, instar a l'administració espanyola a aturar la repressió de totes les seves formes, punt. Clar, aquí nosaltres hi incorporem, i ho entenc que estratègicament es pot fer, incorporem la inhabilitació del president Torra, que ho fa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i reste a veure, una miqueta, dic directament amb el judici del, del feits de l'1 d'octubre, en tot cas bé per altres coses, i, a més, també amb el immediat, de tots els presos i presos política. que tampoc té a veure la sentència que estem parlant avui, el Tribunal Superior d'Europa, vull dir que jo crec que aquí afegim un tema més en clau política de tot, que no pas el que és la sentència. I o si sigui, en què també, d'un altre lladu, jo estic d'acord, o si sigui, no nostre grup estaria disposat a votar-la tota que sí, si el punt quart ens parem amb el tema de deixar clar que no volem que Espanya faci més repressió eliminem la resta, si voleu més que bé portem una altra moció per al president Torra i per les altres presos, però si volem sortir aquí amb una imatge de que el PSC de i també hi està per a aquesta labor, fem -ho. si el que voleu és que això no ho toqueu jo personalment m'estindré els meus companys i companyes faran el que vulguin però jo no podré votar a favor que entenc que és una, una miqueta la filosofia perquè inclús, ja dic, contradiu una que la pròpia resolució del Tribunal Superior d'Europa, que en tot cas està parlant sempre d'un fet puntual de l'Oriol Junquera, no està parlant mai de la resta de membres que també, doncs jo aquí ho he moltes vegades, per mi, la pressó que han, van tenir aquesta ara és injustificada, desproporcionada, i fora bo, fora bo que haguéssim fet política de l'any 2012, i no para de deixar tot això en mans de la justícia, perquè els jutges, els jutges són bons i dolents, però el problema aquí és que quan anem a un jutjat sabem com entrem, però com sortim. Jo sempre poso mateixes exemples com l'àrbit de futbol, Dio, aquí mano jo, no? I encara que s'equivoqui, si te pito en penal, bueno, ara anem al bar encara, mira, però si no, te, te l'empasses i fora. Doncs el jutge es passa igual. L'error del que està passant en aquest país és que eh, durant massa temps s'ha deixat de fer política. I per tant, jo faig aquesta proposta, ja dic, entendria que el govern no l'acceptés. Ho entendria perquè... Sí, uh, jo crec que he recollit molt eh? amb, amb els, el que diuen els meus companys malgrat el poc temps que hem tingut presentem en aquesta, li deia jo la paraula, com a demòcrates parlar de democràcia no d'independència no, no en cap moment eh, ni, ni, ni és la meva, ni la meva intenció ni la intenció dels meus companys de govern fins un judici que són demòcrates i no, que són demòcrates si li deia amb aquesta entrada de, de, de com a demòcrates és que presentem una moció de reflexió, de reflexió més a, a, a, allunyat de les ideologies més que de reivindicació. Quan els presentem de reivindicació i estem enfadats, no ens movem ni una coma, i ho sap. En Aquí he estat parlant així, amb, tant amb els meus companys com els dels equips, i entenem el, el que vostè ha fet un, un, un raonament, m'hi han barrejat dos temes en aquí, faig una altra moció... Uh, li acceptem aquesta proposta de modificació d'aquest punt número 4, 4, 4. La, la modificació del punt número 4, i si en com acabem després l'acabem la de, de ratificar uh, li donem les gràcies amb el nom de l'equip del govern el vostre del vostre suport i uh, doncs aquest, aquest agraïment i que de tots, tots anem, anem remant cap a aquest sentit a o sigui, Ferrer no, no, no li cal gaires, gaires contestes eh? perquè vostè sí, perquè vostè li ha comentat ell no sé si se n'entera una mica de què va la cosa no? perquè vostè diu que, que tenia la sentència van de ser diputat no, no. no. no. I llavors diu que se respecti eh, els, els, els tribunals no respectem-los si s'havés si respectat la, la, la llei que li han donat hauríem de recular i l'Oriol Junqueras hauria de ser al carrer no. eh... Mire, la justícia que dictamini dictaminat vostè, doncs, que, que, la, la justícia que ha dictaminat, la justícia que ha dictaminat ja ha determinat, ha determinat la, la, la justícia europea i per tant l'oriol Junqueras ha de ser al carrer. Uh, posem doncs a votació la sentència d'urgència. Vots a favor, pardon, la, la moció Vots a favor de la moció. Vots en contra? Vale. Gràcies, Súñor Rius. Uh, L'agraïment que li he fet, doncs, per la reflexió que hem fet entre tots, que si ens hagi, hagi, hagi, hagi volgut acompanyar... Eh? Vale. Jo vull agrair. Jo voldria fer un reu, sí, sí, segon només. Sí, sí. No, perquè jo voldria... De... Aquesta moció és transcendent, perquè jo crec que hem sigut capaços de buscar un punt de... Un punt d'acord amb un tema que és molt important i jo crec que em marcaran a la gent després. jo crec que la gent no se n'adona la precedència que pot tenir aquesta sentència inclús ja dic no no tant si només afecta l'Oriol o no que estic convençu que sí si no inclús també algunes coses a la resta de, de membres, però jo crec que hem de començar haríem de començar a tots plegats desem anem, anem a començar a caminar, haríem de buscar punts de trobada perquè aquesta gent que ha sigut, sigut, diguéssim, que ha sigut d'aquesta manera dos, òbviament, injustificat, i segurament que nosaltres també, i quan dic nosaltres, me refereixo a totes les formacions polítiques de Catalunya, també en moment han de fer una certa reflexió sobre que algunes coses poden ser fet de tot prou bé, i que segurament que si anem junts podem aconseguir moltes més coses que, no, que passin per separat i buscant molt, molt sovint el ràdit polític, no? Per tant, jo crec que aquesta emoció, pel nostre grup, per això he intentat eh, defensar aquest, punt, aquest 4, si es podia modificar i després, en tot cas, el proper MES, si vostès volen podem portar un altre sobre, la, sobre altres situacions que hi vindran si això és només tot just comença Vull dir, si jo crec que el futur sí que s'acabés demà però per desgràcia no s'acabarà demà, sinó que tindrem més moments aquests. Gràcies, senyor Fernández eh, Passem doncs al següent punt doncs ja no sé un últim els és l'emoció de... Sí, Els comuns és, eh? sí, seria el 16.1 moció del grup municipal en comú Podem per l'ampliació de l'escola d'hostaleria i turisme de l'Institut Baix Empordà sí, té la paraula el senyor Rius Visto la necessitat de discutir amb els espais i més ben adequats, amb els equipaments i les instal·lacions que la greia tècica. Visto la situació de l'edifici, de l'antiputital, a l'edut, però que una estructura ironia para lluitar. per tots els diputats i diputades de la Comissió d'Educació del Parlament. Després del debat aprovada... El té al aire? Vist que aquesta proposta de moció en sessió del passament d'octubre va ser molt ben valorada per tots els diputats i diputades de la Comissió d'Educació del Parlament i després del debat aprovada unànimament pels assistents, és per tanjar una proposta del Parlament de la Generalitat al govern, feta per tots els grups parlamentaris, menys la CUP, que no va assistir a la reunió. Vista la vocació, tan llargament com unànimament, expressades per aquest consistori, de treballar per Palafrugell, ciutat educadora, una decisió concordant amb el Parlament reforçarà el perfil de Palafrugell i donarà el prestigi al nostre municipi. Donades d'una banda l'experiència ja tan contrastada en aquest camp i, de l'altra l'existència de l'edifici d'Oni per la instal·lació, el grup municipal de Palafurgia en Comú Podem proposa adoptar les següents. Acords. Primer, recolzar i aprovar la moció aprovada pel Parlament de la Generalitat de Catalunya, que s'adjunta i, en conseqüència, iniciar principis de l'any 2020, conjuntament amb el Govern de la Generalitat, les negociacions de tot tipus i, especialment, les d'aportació econòmica per part del Departament d'Ensenyament cares de l'ampliació de l'Institut Baix amb el cicle d'hoteleria i turisme, i els seus recursos i instal·lacions corresponents, que creiem que haurien de ser, des de l'antic hospital, per ser un edifici en bon estat, que gaudir d'una estructura adequada, no tenir servir definit actualment, i, en conseqüència, facilitat en costos com terminis d'execució de les obres d'adaptació. Segon, donada la transcendència del tema per a Palaforgell i el sector turístic com el prestigi que significarà per la nostra vila i per mantenir-la una del Parlament crear una comissió integrada per representants de tots els ús municipals i les àrees tècniques adequades, educació, urbanisme i obres, i PEP, i qualsevol que el govern estimi adient. La comissió haurà de proposar la concreció del projecte i fer el seguiment de les negociacions Generalitat i Ajuntament. Acabada de llegir la moció, m'agradaria fer un aclariment que en principi hem fet esmena a l'antic hospital, que és el que en principi nosaltres vam veure com un espai d'oni, però que ho volíem transcórrer això, sisplau, si volíem ratificar, i dir que l'espai el deixaríem obert a qualsevol espai que es pogués disposar dintre el poble de Palaforgell i no hauria de ser uh, concretament aquest de l'antic hospital. Llavors, volíem fer aquest aclariment abans d'anar a votar la, la moció. Jo li proposaria, si, si li sembla, eh? sí, en aquest punt número 1, acabar-lo allà en te'n diu les instal·lacions corresponents. I aquest, el que creiem, va treure-ho, perquè bah, nosaltres ja l'hem explicat sí. que no, no, no és que estiguem en contra però creiem que o, o, caldria un debat intern previ a, a, a, a, a, a en el Déu. Si vostè eh, treu aquest punt eh, nosaltres, els membres de l'equip del govern, ens, ens, si ens volgués els faríem com a proposat. Sí, la relació dels fes també hi posava antic hospital, també ho rebuig. Bueno, però que ja és més el que s'aprova és, és el que s'aprova els no acord, acords, eh? Dir, sí, no. sí, però que ja quedi de, de principi ja quedi clar Oh, doncs aquesta és la, el que volíem expressar. doncs es quedaria eh, aquesta moció que en el punt número 1 acabaria allà antiposa en, en els seus recursos i instal·lacions corresponents, punt final del punt número 1 mm. i aquest el que creiem de l'hospital seria bueno, el deixaríem sense, sense efecte i després doncs ja, si ha d'anar un hospital i dir-te-te-te ja ho sí, senyor Ferrer felicitar a tots els professionals que treballeu a l'institut felicitar professionals, professors i alumnes per la feina que esteu fent crec que esteu fent una gran feina crec que don un prestigi crec que les empreses ja se n'aprofiten del treball que s'està fent per tant valorar això en segon lloc, quan es va presentar al Parlament jo vaig donar ordres també als nostres diputats que de defensessin i proposessin com va ser el tema del tercer institut per tant, lògicament nosaltres estem d'acord i estem d'acord que aquest indret pot ser a debat entre tècnics i professionals i pots, clar, a l'hospital hi ha una part que no sé si l'església té alguna cosa a dir suposo que sí, o no sé no doncs vale, pues, no. dir això, buscar un lloc idoni per potenciar el que esteu fent i valorar i pensar en el futur que ja que estem un, un treball molt, molt, molt, molt professional i molt competent sí. felicitar-se a tots Sí, gràcies, senyor Alcalde bé, nosaltres ja li hem dit que estàvem d'acord amb la proposta, penso que un del repte que té el sector turístic ara immediatament i el futur és tot el que fa referència a la formació professional, penso que ho estem veient que hi ha una manca de, de professionals en el sector que la millora del sector passa per aquesta formació més acurada i per guanyar més qualitat i que està clar que això depèn d'instal·lacions està clar que en aquests moments l'Ajuntament pot tenir fes alternatives que quedi més obert també és millor perquè així el propi govern inclús el propi el propi consistori podem buscar espais de consensos, està clar que espais, a mi se m'han en dos al cap, un pot ser l'hospital, inclús l'antic escorxador, no? però en qualsevol cas, un o altre, podien ser idonis, un o altre caldria fer una inversió important, per tant, eh, quan jo que quedi més obert, també me sembla bastant millor la proposta, i per a la grup, òbviament, em donarà, donarà suport, perquè entenem que és un dels reptes de futur que tenim ja li he dit no, això és que, que igual, igual és el lloc ideal l'antic hospital però jo crec que, que això és un debat que hi ha d haver un debat ciutadà i si finalment l'equip de govern nostre o el que sigui decideix que aquest emplaçament ha de ser l'antic hospital haurà de comunicar a la població uh, quins són aquests, els grands avantatges que rebaria a Palafrugell en tenir aquesta, aquesta hotel escola en l'antic hospital però m -m, creiem que, uh, que que donar ja per fet les notícies que poguessin sortir a partir de demà de que ja l'hem fet, creiem que no hi ha hagut aquest debat eh, i, i després doncs, li agraïm eh, que, que el puguis treure, dir-li que sempre estarem eh, com, com a equip de govern i, i també comptem amb l'oposició en els debats aquests de temes educatius ens agradaria que primer el féssim intern no? per, per anar una mica tots eh? i veurà que si el fem una mica intern sobretot en aquests últims cap a 20 anys no hi ha hagut cap discrepància i els, equips, els, els, els plens de l'Ajuntament han anat a la una en defensar coses d'ensenyament o sigui, nosaltres ens posem com a proposants si ens accepta sí el... No, altres no, no, ja no? si proposeu vosaltres ja, ja n'hi ha prou, ja no s'ha fegit doncs votants. el posem a votació o no, no cal? No cal, votar, mitat, no, i, no cal, no cal no. i després si hi amb el senyor secretari facin aquesta modificació Molt bé, doncs passem al següent punt que és el... Sí, el 16.1.2 que punt seria 2. la moció del Grup Municipal de Ciutadans proposant aprovar la declaració institucional que sí, que sí, relativa a la commemoració del Dia Internacional contra la Corrupció tela el señor Ferrer. La de las Naciones Unidas, la ONU proclamó el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción con la finalidad de prevenir y concienciar sobre esa tipología de ilícito en los países miembros. A través de esta iniciativa la ONU alertaba de los efectos nocivos de la corrupción a nivel institucional y económico, al cual que se hizo con la fijación de objetivos durante la Convención de las Naciones Unidas en la resolución 58 4 de la Asamblea General contra la corrupción, aprobada en 2003 y que ha sido ratificada por 182 países hasta la fecha. De forma paralela, la Asamblea General de las Naciones Unidas quiso dar impulso a la lucha contra la corrupción en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible plasmados en la Agenda 2030. Concretamente, en el objetivo número 16, se abordan medidas... ...en las que se recogía la necesidad de promover prácticas... ...más responsables, sostenibles e inclusives... ...de cara a la gestión política. En España, según el último barómetro de CIS... ...la corrupción es uno de los principales problemas... ...para los ciudadanos, por detrás del paro... ...los políticos y los problemas de índole económico. Esta preocupación genera a los españoles... ...desafección hacia sus políticas... ...hacia sus políticos y hacia la vida institucional en general... ...todo ello agravado por los casos de corrupción... protagonizadas por los principales partidos... ...y actores políticos en democracia. Recientemente hemos sido testigos... ...de cómo la justicia ha tomado cartas en el asunto... ...dando publicidad de la sentencia del caso de los EREs. La Audiencia Provincial de Sevilla ha considerado... ...a dos expresidentes y a varios exministros de gobiernos socialistas responsable de una red fraudulenta que se aprovechaba de las ayudas públicas concedidas a empresas en situación de crisis. Tampoco podemos olvidarnos de lo ocurrido con el caso de la Gürtel, en el que los tribunales condenaron por primera vez a una formación política como partícipe a título lucrativo de un delito de corrupción, aunque quedan piezas separadas sobre las que la Fiscalía sigue pidiendo que se abran de nuevo por existir indicios probatorios de igual manera este verano la fiscalía también denunció ante la audiencia nacional que la familia puyol había ocultado nuevos fondos en andorra en los cuatro años y medio que se lleva investigando el caso se han cursado un importante número de comisiones rogativas a los estudios sobre los que existía la sospecha de que la familia puyol podría tener cuentas ocultas la udeF y la uco ...son partícipes de esas investigaciones a día de hoy... ...y buscan aclarar todos los interrogantes... ...sobre uno de los mayores casos de fraude... ...acaecidos en nuestro país... ...la repercusión de estos casos ha erosionado gravemente... ...la legitimidad de nuestra democracia... ...además de aumentar la desconfianza hacia el sector público... ...y reducir los niveles de calidad democrática... ...en consecuencia... ...se necesitan llevar a cabo políticas activas... ...que sensibilicen y conciencien... ...de esa lacra para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas... ...por parte de los servidores públicos. Consideramos que estos objetivos se pueden lograrse únicamente mediante acciones individuales... ...sino que deben ser el producto de un nuevo enfoque de gobernanza multinivel... ...en el que los gobiernos locales y nacionales complementan su acción... ...y donde el diálogo constructivo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil sea constante. Por todo ello, reafirmamos nuestro compromiso para combatir la corrupción en todas sus formas, así como poner la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el centro de nuestras agendas locales y globales. Y acuerdos y demostrar el apoyo del Ayuntamiento de Palafrugey a la resolución de la Convención de las Naciones Unidas y sumarse a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Y esto. Ah. Turno de palabras, señor Ríos. Prim, primer, no sí, sí, no, primer primer gobierno. No, no hacemos no hacemos trampas, no Sí. Es que Mm -hmm. primer de tot eh, com vostè torni a dir en aquest ple que només s'interessa per coses de palafrugell se'n recordi d'emocions com aquestes i d'altres que ha presentat de, de tan floridura eh, presentació evidentment n -n nosaltres eh, no podem dir que no estem que no recolzem la convicció eh, de la, la, la resolució de la convicció de les Nacions Unides no, no podem dir que estem en contra Ara, sumar-se a la commemoració Com que no sabem què vol dir, no n'hi podem estar d'acord Sumar-se a la commemoració, no Què vol dir sumar-se? Pues no, sí, no, mire... no, no, no, no, no Aquí no ho posa no, ser se bé Només que sumar-se impliqués Una despesa econòmica mínima No es podria provar aquesta, aquesta moció Perquè eh, hauria de dir de quina partida és Com que sumar-se És un terme molt ambigu Uh, nosaltres amb aquest sumar-se uh, no hi podem estar d'acord senyor Rius Bé, que nosaltres no tenim res a dir que evidentment ningú vol corrupció no, I, no el seu ajuntament ni, ni cap lloc que estigui llavors no tenim res a debatir el que passa que clar, sembla que quan ens manifesten això sembla que estiguem no sé, no sé, estiguem en un altre ajuntament o que, que haguem passat una anterioritat o no sé, em dóna la imatge de que, no sé, acabo d'entrar, però aquesta és la, la sensació que dona des de, des de fora, no? Clar, nosaltres ningú vol corrupció, però és que vindre al ple potser amb una moció d'aquestes d'anticorrupció no sé, ho veiem. potser no sé, fa, fa reflexionar i tot, però bueno, evidentment que no volem ni, ni, ni ha vingut, m'imagino l'Ajuntament no ho he viscut, però no n'hi ha vingut ni n'hi haurà, penso i espero, confio Bé. una cosa és que aquest va ja l'hem fet. Sí, ja, ja és la segonaemoció vostè no hi era, però ja havia presentat ah, vale. sobre, la, sobre la corrupció de l'ajuntament. I ja li vam dir que li vam explicar que no, però no, no. sí, Fer. Ah, només per fer un petit incís al, al senyor Ferrer, eh, referent a que bé, he trobat, hem trobat molt detallada la seva relació la seva exposició de fets però, Uh, i hem trobat a faltar que no estaria de més una referència uh, també a la, a la corrupció associada o vinculada amb la família reial espanyola que recordem que té un dels seus membres condemnat i, i a, bueno, ara ja no sé si l'han deixat anar perquè bueno, està allò amb i després, bueno, eh, en fi, el, tota l'opacitat associada a la seva condició d'immunitat, que en aquest cas la immunitat eh, reial sí que se'n pot parlar obertament d'impunitat, això que tant li preocupava a vostè quan hem parlat abans de, de, del tema, no? O sigui que, eh, si li sembla, podríem afegir-hi també un esment a la família reial espanyola quan a la, quan a la transparència i la corrupció, no? Molt bé, gràcies, senyor Salvatella, senyor Ferrade. Eh? Sí, gràcies. Bé, segurament que la llista es podia fer molt grossa, però jo, jo crec que, tal com està feta la moció, es fa difícil votar en contra. Perquè jo, el la, la que l'alcalde del govern, de, si concreta què podia dir, pot ser una, una eina per dir no la votem, però al nostre grup hem fet debats sobre això, i de, tot i que les possibles motius, ell fa aquí, tothom més corrupte, excepte sembla ser, excepte ciutadans perquè clar, a mi com diu, considerem No, diu, això todo ello, reafirmamos nuestro compromiso a combatir la corrupció en totes les formes, Sota que en aquelles dues comunitats més corruptes d'Espanya, les dues, Madrid i Múrcia, ells governen junts amb el PP. Que vull dir, si algú aquest país és corrupte, si algú, doncs té, té noms i cognoms, i ells, doncs, li donen el poder, no? Però a mesura d'això, segurament que tots tot els partits fem... Tenim, tenim errors i tenim coses, però jo, en quant als acords... Mostar el recolzament de l'Ajuntament a aquesta convenció em fa molt difícil dir que no, no li mostrem suport i sumar el dia internacional també estaria bé que si vostès ens podia dir aquest dia què vol dir, que farem un acte informatiu farem una trobada a plaça nova per, no sé no sé què podria això podria ajudar o qualsevol que amb nosaltres, si no, és, si no és un concreta també estem d'acord, crec que difícilment el nostre grup pot dir no ens afegim a això, però jo el que demanaria, demanaria és que en aquest consistori habitualment, en d'altres no sé perquè no he estat, només he estat aquest, habitualment és portar mocions, jo que diuen de Socarrel, mocions que afectin a, a, a, a jo, aquesta emoció la podem presentar aquí, a Badajoz, a Extremadura, i si m'apures a Aranda de Duero. Només que enviem per Aranda de Duero tenim prou, perquè la llista, la llista de de gent que ha fet corrupció suposo que a la millor tant la família real com el senyor Pujol la gent de Extremadura també li agrada no? però en qualsevol cas jo penso que això aquí a nivell de municipi no ens aporta un gran debat i més en un municipi, ajuntament com el nostre que no hem tingut mai cap cas ni de sospita de la més mínima realitat a efectes econòmics, d'altres coses són altres qüestions perquè l'administració pública la gestió dit, és complexa podem tenir alguna sentència perquè el, algun procediment poder no s'ha fet prou curat jo, però diguéssim d'allò del que és divulgament d'eficàcia caler la mala caixa no hi hagut mai cap cas en aquest ajuntament ni confiem que, que sigui per tant, portar aquestes emocions tan genèriques no ens agrada, però en qualsevol cas nosaltres hem discutit abans, no tenim eines per dir que no, ens doncs feim això, per tant direm que sí, encara que sigui com aquell que anàvem jo a votar amb el, amb el Nastapat no? és igual, mira, direm que sí i ja està res Ha Fa alguna modificació? De la... no, doncs, Esquerra votarà que no Comentar que aquest estiu l'escola administrativa de gestió pública un dels temes que més, un curset que es feia pels nous regidors, un dels temes que va generar més debat és el tema de la corrupció. I la persona que va fer el debat va ser una professora de molt ben preparada i bona professional reconeguda a nivell universitari, deia que tots els ajuntaments havien tenir en el seu protocol una persona una miqueta responsable en els ajuntaments perquè controlés tot aquest tema, encara que no fos molt popular i no molt popular per l'equip de govern o pels partits que estiguessin regint. I proposava una persona responsable que coordinés una miqueta que no es produeix aquests actes, només per prevenció. No volen dir que hi hagi o no hi hagi corrupció, sinó prendre mesures que tots, públics, privats, institucions i ciutadans, actuem amb una certa coherència i un protocol de bones maneres, No només és això bé m'he i dic que votàvem en contra i ens els tenim miri, el senyor Ferrer el meu avi deia que sempre quedaràs emmascarat per una paella bruta i li parlaré en nom d'Esquerra Republicana paí partit amb 80 anys d'història en cap, cap, cap cas de corrupció, ni un ni un o sigui que venir vostè aquí parlant de la corrupció dels polítics ens ho fem. segona cosa en aquest ajuntament no ens cal un element nou perquè tenim un servei tècnic en l'ajuntament impecable i no d'ara des de fa molt d'anys i això li varen dir l'altre dia no gosi no gosi en aquest ple no gosi en aquest ple posar alguna ombra de dubte sobre els, els serveis tècnics que controlen la fiscalització d'aquest ajuntament. Ho dic jo perquè ara sóc l'arcalde, però aquest discurs me l'ha sentit a dir molta gent quan hi havia d'arcalde el senyor Fernández, quan hi havia d'arcalde el senyor Madí i quan hi havia d'arcalde el senyor Ser Sergi Sabrià. O sigui que... Si el seu partit li mana fer això, doncs li mana fer això. Però vostè tingui una mica de cura, jovent, una mica de cura, que quan parli de Palafrugell, sàpiga de què parla. Que no té ni la més remota idea. Ni la més remota idea. Passem a votació. Miri, uh, vots? Uh, seu... vots té 30 segons. El seu discurs és... no és correcte, eh? No, sí. dir... i el seu sí per primera vegada és parlar... una proposta pel bé de tots, eh? jo no, no dic que, que no confia en el funcionariat i en la gent que treballi l'he dit tot sinó... el senyor Salvatella, se'n descuida de la Casa Real si sí, sí, bueno, vol fer política, evidentment la Casa Real ja tindrà els seus procediments Vots? quan, quan s'investigui Allà... bueno, això... ja, ja el té els tribunals els mateixos tribunals que jutgen l'Oriol Junqueras que encara està tancat a la presó Vots a favor de la moció Vots en contra Aguanteu les mans Tensions, ara sí Passem En el Prex Sí, si diu el resultat, el que han una mica. Sí, uh, 6, 8, 8 vots a favor i 11 vots en contra. Hostacions, hostacions. Perdons, no, no, no, sí. He cradat amb avors. Ben. Son 21, falten 2. Breqs, preguntes, sí. Sí. Ehm sí. um clar, vostè parla de democràcia i que vostè són demòcrates i... però jo els demanaria què passa amb les banderes oficials què passa amb el quadre del president de la Generalitat què passa amb els símbols no oficials amb faroles i giratoris però clar estic veient, jo li demanaria al senyor interventor que els hi faci pagar per tota la publicitat que encara dura de l última campanya que els hi faci perquè escolta, ja, ja és hora, no? què passa amb la subvenció de l'AMI es tornarà a, no es tornarà a donar? en els pressupostos que ve i senyor Salvatella vostè em dirigeixo perquè és un despropòsit que tindrem Feder fons FEDER i resulta que no hi ha cap símbol europeu però pues, escolti, pues això és un gran despropòsit defensa en vostè la justícia europea però no és un cas d'aplicar-la aquí i ser institucionalment correctes no és que donguin valor o no valor una bandera o no bandera però cal ser institucionalment correctes Segon punt, subvencions a l'esport, clar, 45.000 euros i l'any que ve un 10% en totes les entitats esportives que hi ha, ens sembla que és una subvenció ridícula. Per altra part, el senyor regidor em va assenyar un protocol de paràmetres que es concedien aquestes ajuts. Aquest protocol s'ha consensuat, s'ha parlat, s'ha arribat com es coordina l'esport? Hi ha alguna entitat que coordina totes les entitats? O es fan individualment? Perquè totes han de demanar justificant que els arribi el 12 de, de desembre i l'han d'entregar el 31, perquè no es feia abans. I torno a repetir, jo crec que la partida a la subvenció a les entitats esportives tindrien que ser major ja que l'esport és una de les activitats que ha donat més prestigi i que dóna prestigi a tot Palà Fugell, i que són alta veus de les polítiques i del poble. Estan les contes? un tercer lloc, hi ha una persona que no diré el nom, que és un gran professional del món del càncer, de pulmó, desafortunadament, i que ha enviat, ha enviat unes assistències perquè ell diu que els veïns que estan al voltant del carrer Pals i de tots els voltants que el, la taulada d'uralita de la Granja Maria afecta a la salut i, po i podia tenir possibles conseqüències en el càncer de pulmó. Dels païs, dels, gent que i no ha rebut cap resposta. En quart lloc agradé saber si la relació de llocs de treball hi ha hagut algunes negociacions més endema, hi ha hagut alguna negociació més. S'ha arribat a alguns acords ja ha si molts col·lectius diferents. El cinquè lloc que li faig arribar amb el senyor Salvatella, però faig referir aquí el ple, que el far de Sant Sebastià és un lloc més del més visitat, i tenim allà una miqueta un desgavell amb un lloc de pàrquing no? que caldria posar ordre i jo m'agradaria que hi hagués el compromís de les persones, no, som, no només del senyor Salvatell sinó de les persones que abans de l'estiu se'n pogués donar viabilitat a un projecte per recuperar aquella zona en sis lloc jo demanaria ja que una creació d'un fons de, de mil euros per la pobresa energètica obligant també a les empreses a donar una cosa equivalent i setè, a proposta de l'equip de, de, de socialistes, en què encara el senyor Arranjell, va posar una taula del canvi climàtic i sostenibilitat. Jo no sé, el senyor Salvatilla va acceptar, el, va acceptar la proposta, no sé si es, es tirarà endavant o no es tirarà endavant aquesta taula de canvi climàtic i sostenibilitat. Molt vale. Sí, ara, ara, ara farem, contestarem un per un la eh, publicitat d'Esquerra no hi és està treta i l'AMI eh, s'ha eh, demanat dictàmens eh, òrgans externs i seguirem els que ens diguin els dictàmens d'òrgans externs l'assessorament extern que han demanat crec que la Diputació i el que ens diguin, eh, això és el que farem respecte a, a la subvenció d'esports ara el, el senyor Atenes el contestarà però només una cosa, li vaig dir l'altre dia escolti, si vostè creu que la partida d'esports, i li contesto tot en la partida de de pobresa energètica eh, si han de posar-hi diners ens digui d'on els hem de treure digui, escolti com es fa el pressupost, no posin 40.000 euros, posin 400.000 euros i els treurem d'aquí s'ha de fer això vull dir, vull dir eh, els, els, els, pressupostos, els pressupostos han de quedar quadrats i a hores d'ara que estem al mes de desembre dir que el 2020 eh, és ridícula aquesta quantitat les parades seves, diu que és ridícula eh, digui, eh, digui no te'ls atraurà eh, aquests diners sí, senyor Atenes, eh, a part d'aquest esports sí, pos-li això l'alcalde ja l'ha contestat que hi ha el que hi ha i bueno, jo crec que a pesar del que vostè digui i a pesar de que la subversió el és petita les liderats estan prou contentes de la portació que fa l'Ajuntament i veuran el treball de tots els trens de l'Ajuntament això diu que el desembre el, de desembre era el tercer convocatori que s'enviava en els clubs i van tenir que trucar personalment jo parla personalment amb els clubs perquè vinguessin i portessin els papers eh? o sigui estan informats i ho saben el que passa a vegades i no es culpa d'elles perquè en prou feina fan doncs no, no estan amb els tempos que... que tocarí. I després aquest pla que d'aquest diveven seó i vostè de les puntuacions està consensuat per tot là d'esport. O sigui, abans no estava consensuat fa anys, que es donava això i aquí i allà i hicollat.. No, no. Votè va veure el paper, m'escolta? Uh -huh. eh, Votè va veure el paper que puntuàvem tot aquís femenins, aquís fem masculins, futbol base, basquet, tot, totes tot les bases, els netadors que tenien, la formació que teníem. I amb això van sortir unes puntuacions que totes les entitats van estar d'acord amb les puntuacions que havia otorgat. Ninguna d'altres es va queixar, al contrari. Van estar molt contentes d'aquestes puntuacions i que se'ls va oferir. Evidentment que necessitarien més diners. Però, noi, és el que hi ha. Gràcies. Només per completar una mica això, perquè el senyor Tenes no hi era, sinó que hi havia el senyor Lledó. Això es va a fer un procés participatiu en el Consell de Participació de les Entitats Esportives i es va aprovar en el Consell Rector. Perquè no es va aprovar això, eh, l'àrea d'esports no era un àrea d'esports sinó que era un institut autònom. Eh? més que va de, de completar. O sigui, de, de debat, vam estar mesos, eh? parlant tant mesos. Eh, Carrer de Pals, taulada d'Uralita, si sí, sí, el, el senyor Jaume Pelí eh? sap una mica de què va. Sí, merci, moltes gràcies. Més que res per explicar-li. Crec que com li ha dit l'arcalde abans, vostè no en té ni idea. Ni idea. Desgraciadament, l'oralita és una, un element que és tòxic, eh, provoca càncer i, és, i provoca esbestosis. Eh, però l'oralita en si no. El que provoca això és el respirar les fibres d'oralita. L'oralita, una vegada està inerta, vostè la pot llepar-la, menjar-se-la i no li passarà absolutament res. Igualment com si es mengés una, una cullerada de, de lesionolosis. Eh? Si no la respira, no li passarà res. L'oralita és perillosa quan un la trenca, la, agafa el disco i la comença a tallar i surten totes les fibres volant. En la seva manipulació en les fàbriques, això provocava asbestosis i provocava unes enfermedades grosses. Desgraciadament, com això es van donar a compte, tant de l'orita com de la rocalla, Uh, va ser un element que es va prohibir la seva fabricació i la seva col·locació. I a més a més, per la seva retirada, es necessita una, una gent absolutament especialitzada que el que fan és trencar-la i enterrar-la. L'enterren en uns llocs i, la, i la, bueno, la, posen, la seva, posen la data ai, la data al lloc on l'enterren. Desgracadament a Palfrill n'hi ha moltíssima. Eh? L'oralita que hi ha a la Vic Maria no és més perillosa de la que hi ha a moltíssims patis terrats i, desgraciadament, a moltíssims jocs de Palafrugell. Probablement, inclús, poder potser molt a prop de casa seu. No. Segur. Molt a prop de casa seu. També n'hi ha. O sigui que faci el favor de no aixecar una, una perillositat amb una cosa que realment no en té. Eh? Que seria bo que s'eliminés, però que pertany a un particular i com això, com a tantíssims que n'hi ha eh, també seria bo que no dellonses perquè a casa seva, allà a casa seva no sé si encara n'hi ha I li he dit que de prop i de prop ho sé a casa seva potser també en té perquè n'hi ha vingut Molt bé. gràcies senyor Pellí respecte a la relació d'allòs de treball la primera part és que el, no toca no dir el que escolti, diu vull dir, no, ara, ara tinc la tal. paraula jo li sí. contestem contestant tot bé, bé. després tindrà 30 segons de rèplica Eh, respecte a les relacions del lloc de treball eh, no hi ha hagut cap, de, cap reunió formal amb els sindicats i sí que hi ha hagut reunions informals per intentar començar a consensuar documents eh, o sigui, digue, estem negociant però sense haver-hi encara hi cap proposta sobre de la taula i estem en vies d'intentar-ho solucionant de Sant Sebastià de l'aparcament sí? el, el senyor Lledó com a regidor d'Urbanisme perdó de mobilitat no, no, no no, no gràcies senyor alcalde el tema de l'aparcament de Farc Sant Sebastià que vostè comentava senyor Ferrer, miri, és un pàrquing que costes pel tema del cablejat de les antenes i tot això costes ens el té limitat, nosaltres des de mobilitat hem estat treballant treballa mesos eh, amb el tema del Farc a veure, doncs, podíem aconseguir més aparcament. El tema del far doncs, és un problema doncs, que és un benvolgut problema. Nosaltres tenim un far i unes vistes eh, molt, com aquí, molt ben parides, eh, unes vistes admirables i hi va moltíssima gent. Per tant, nosaltres, amb tota la voluntat que tenim de poder ampliar el pàrquing, però que no podem per tota... Eh, perquè, bueno, doncs perquè, perquè dona poca que dona, que sàpiga això, que és un tema de costes. Gràcies. Sí senyores, la taula climàtica Disculpe, eh, ja perquè el sí, punt sí, ja la... sí, com que dirigia abans el senyor Salvatella doncs també m'ha col·locat una miqueta uh, sí. uh, i començarem a treballar ben aviat amb el tema de la taula climàtica i, evidentment, implicarem tots els partits polítics municipals i entitats uh, que pertoquen en aquest tema Sí? Ha de fer alguna de 30 segons bueno, de rèplica jo només comentant-li al seu plaer escolti, la primera part jo crec que s'obre no? jo he fet la referència a un gran professional que m'ha comentat el perjudici que té aquest tipus de material escolti, jo també he treballat a la construcció eh? i sé com és eh? i sé com funciona tot això i sé totes bon. les mesures que fan per tant, jo bon. agrairia que retirés la primera part doncs ah. no, no, vostè ha demanat una explicació i li ha fet l'explicació, no s'ha de retirar res senyor Rius, té una pregunta per fer Val. en altres empregues i preguntes voldria dirigir-me al regidor d'Esports uh, més que res, per fer un aclariment senyor Tenes en principi ja sabem que estem patint a la piscina el tema de, dels equipaments de bicicletes de spinning que havien d'arribar i si vol li faig totes i després sí, sí, sí. Val, val. Sí, totes, les, sí, totes les preguntes llavors ja sabem que amb el senyor Jadó va quedar pendent quan hi era el regidor d'Esports i ara per saber com, com va el tema més que res. després el tema dels monitors de spinning bé també els bilatants i bilatants estan preocupades perquè realment estan fent classes virtuals i no són assistides. Llavors, només ens interessaria veure que, quina és la política de contractació per no poder trobar un monitor per poder fer, potser, aquestes classes d'espíning, trobar el monitor idoni. A l'estiu, també, amb el tema de, dels socorristes, vam, tindre, vam veure que hi havia dies que estava la piscina inclús petita tancada perquè només hi havia un socorrista quan tenien que dos, i tampoc es trobava socorrista perquè es tenien que s'ho contractar. Abans ho fèiem la Creu Roja i no teníem aquests problemes. Uh, el principal problema de l'aigua calenta a l'hivern pues, es nota la veritat, però, sobretot els que són socis doncs el pateixen i finalment li volia fer una pregunta està molt bé eh, el que han creat de biomassa allò aquell, aquell, aquella, aquella nau metàl·lica aquest climatòric que li diem no, no, no vi, viu i mort no podem anar eh? més fusta Només fusta, val. No, crematòric, no pensis que fotem algú amb <ríe> <ríe> Bueno, però com treu fum blanc, com, com que un... <ríe> que cometis crematori no i fuma l'efecte, eh? Sí, no, no. <ríe> Ara que podria algú i hauria hi ha eh? Sí, podria... Home, <ríe> <ríe> <ríe> algú cremaria, ja, algú però cremaria, perquè... A no, que està molt bé el que vam pensar, senyor Tenes, però vam pensar amb la ubicació més que res, perquè a vegades el pati de l'institut justament està ple de cendre. Però vull dir uns metres més en, en, en baix jo només li vull preguntar si a l'hora de calcular la, la ubicació i si d'aquest espai si ho van pensar i l'entorn perquè esclar, era molt màcul l'entorn de les Oliveres però ara hi ha les tres Oliveres a sobre d'aquest espai, llavors una mica més enllà que també que, també està també afectant una mica el camp de futbol i a la pista on corren quan l'anatisme el, eh? el tema del el que anava a dir el crematori no. té, té més preguntes Exacte. té més preguntes però el ple sí, val, sí, el els, els fem totes i després val, el senyor Iador, no, només preguntar-li que sap que en el passat ple vam estar debatint el tema de que havia carrers de les fosques però és que ara se van sumar cada cop més només saber si ho està estudiant i està a sobre del tema de, de Palaforgell i una altra cosa destacar que com el tema de la llum no sé si és que és express o és per, per estalvi energètic o... hi han avingudes aquest Nadal que un dia funciona una renglera d'un carrer i l'altre funciona l'altra renglera, cada dia funcionen uns llums de Nadal d'un costat i l'altre funcionen de l'altre més que per saber no, si era una, una mida d'estalvi o, o o era que estaven <ríe> vale. Ties preguntes? No? No. Doncs uh... a veure, sí hi si ha no tenes li vaig dient si hi ha alguna cosa que no perquè alguna cosa que vostè està explicant era abans d'ell m'anar i després si en cas al govern entre el senyor Lledó i jo l'hi irem contestant respecte a les bicicletes de l'Spinning les bicicletes ha sigut molt lent en Pau ja ho sap, no lent, super lent però ja estan licitades i que el dia 2 obrim el sobre i suposo que estan al caureu de bicicletes he diu una reunió que no sé si havia també aquell seu amic que van parlar el dia de bicicletes amb tota la gent d'Spinning i li vam explicar una miqueta la, la, la problemàtica aquesta de l'Spinning que a les bicicletes arriben, estan al caure i després en quant el, els, els monitors eh, amb l'empresa que tenim, tenim contentada per fer això pues, resulta que el preu que paguen és molt i molt baix i els monitors que tenim pues, podem no, no, no donen no l'alçada i per això posem la, la, les càmeres de televisió estem sobre el tema i mirarem de cara al 2020 poder-ho arreglar i l'aigua calenta també ve una en funció de la biomassa suposo que ara quan tinguem la biomassa funcionant eh, fa poc que funciona aprenentiment, els problemes de l'aire calenta els solucionarem, som conscients. i el tema socorrisme, ja a mineres d'aig sí. tot això, ara, sí, ja, jo, és sí. un tema una miqueta més complex, sí. no, perdona, i biomassa jo... ja contestarem, ja contestarem si sí, vols, sí, sí, sí no. la no. tovàquia estava ubicada, eh? ho hem seguid, ho hem treballat sí, sí. i ja que tindrà però ja estava ubicada respecte a la piscina tancada eh, sí. jo tinc entès Sí, sí, explica, explica És una, una qüestió de... Digues, digues. Miri, respecte al tema de la piscina petita tancada que això doncs, em va tocar en el meu mandat de, de dos anys eh, és un tema, sobretot el tema de la lámina de és a dir eh, Dipsalut emet un informe i aquest informe diu que per una termini determinada lámina d'aigua, que l'àmina es refleja de la superfície eh, doncs bé, ha d'haver-hi un o dos socorristes amb una piscina de 25 metres i una altra de 12 i mig, que són les característiques de les dos vasos de Palafrugell, forçosament deien que hi havia d'haver-hi dos socorristes. Llavors, tenim un reglament internis de l'Ajuntament que diu, aprovat pel ple de fa molts anys, que diu que doncs bé que no se suma per l'àmina, sinó que el més important era el nombre, l'aforament de la piscina, i en aquest, en aquest sentit doncs, tenim un aforament eh, diguem-ne molt per sota en determinades hores com vostè segurament sabrà uns diumenges al de matí, dematí doncs, que hi ha molt, molt poca gent eh? i en determinades hores i ja hi ha aquest aforament apuntat a la sortida mateixa de, de, tant de la instal·lació de la piscina com a dins dels mateixos vasos per tant nosaltres i quan estava diguem, de regidor esports vam anar amb el tècnic per exemple a Ripoll que tenia un sistema que, que és molt i molt car que crec calcular que eren 120.000 euros Uh, que era un sistema de videovigilància que d'alguna manera doncs, uh, feia la, la suplia Eh, a, a, a, en aquest cas. Malgrat tot, també li he de dir que la, que, que, bueno, que la, la normativa de Dipsalut no queda del tot clara amb aquests temes, és ser una mica interpretativa en aquest sentit, en referència a lo que podien ser altres comunitats com, la comuni com el País Valencià o com Andalusia. Per tant, nosaltres, en determinades hores, que és la zona més afluència, que hi ha en cursets de nanos, sí que hi havia els dos socorristes, ara, ara suposo que també, Isidre, sí que hi havia els dos socorristes, i en determinades hores que doncs bé, hi havia aquesta manca hi havia, aquesta, uh, aquesta... Bueno, hi havia molt, pocs, molt pocs usuaris que tot això està comptabilitzat en un llibre de registre en aquestes hores sí que hi faltava el socorrista sí que hi faltava doncs, posar dos socorristes però nosaltres hem de complir el que es demanava dins de Salut i si no doncs, la solució era aquesta doncs, tancar mitjanament la piscina petita jo confio que en un futur tant legislativament com dins de la casa doncs això s'arribarà a resoldre segur sí, sí, sí tenim, tenim, tenim, estem estudiant si realment tanquem la, ratlla, la piscina petita pel, pel tema de socorrist de no, no... resumint una mica resumint una mica perquè jo sé que m'hi vaig portar amb el cas eh, si hi si hagués una normativa que hi havia per nombre d'usuaris complíem la normativa però per, per metres quadrats d'aigua no, I llavors per la mina d'aigua sí. i llavors es va decidir doncs, si hi ha tan poca gent tanquem-hi i estalviem una mica que creiem que també hem d'intentar uh, aquest, aquest estalvi de que això no afectava el, el, el, la dinàmica de, de la piscina i respecte a la, la il·luminació de, pública i l'il·luminació de Nadal és cert que i això sap més el senyor, el senyor Ros que m'havia portat molt l'estiu per al passat que Tenim, tenim una instal·lació d'il·luminació pública eh, amb alguns llocs bastant precària, que en el moment que s'hi posa tota la instal·lació de Nadal i a sobre l'hivern, que doncs, el plou fa vent, eh, tenim bastant de problemes amb aquesta il·luminació. I dir-li que, que no és una solució fàcil econòmicament parlat. És una, una, una, és, una, és una solució bastant complexa econòmicament perquè estem parlant de, de, de molts de quilòmetres de, de cable i moltes quilòmetres d'instal·lació que, que s'han d'anar reparant i, han, i es van reparant. A la que tenim un lloc més problemàtic, doncs es, es canvia. Sí, en sí, el senyor Rius que em preguntava si hi havia, hi havia incidències... Sí, hi havia hi ha, hi ha alguna incidència, hi ha alguns advertiments, per exemple ha tingut doncs, per exemple, el carrer Ample amb el xanfrà del de passeig de migdia, hem tingut uns quants dies, però dir-li també que va ser un problema de, de, del subsol, va ser un problema de, de, del terra, eh? va ser un problema de, de, de l'instal·lació elèctrica, que va estar esmenat en 3 o 4 dies, per tant... Uh, si sí que hi ha alguns, alguns problemes com deia l'alcalde de manteniment però que personalment he anat revisant cada, cada vespre i en aquest sentit doncs, intentem mantenir dins de les dificultats doncs, aquesta que tenim de la millor manera possible. Gràcies. Una coseta només. Sí, no, no, que només volia fer memòria que vam votar aquí al ple el tema del sou digne no? i en principi s'ho contractem a persones per, per anar a l'espiring però realment vostè ho ha dit vostè tenes, que potser el el sou que se li donaria a aquella persona que està fent aquí a formació per hores és, és mínim, és mitjà. Llavors, clar, hem votat en principi aquí com un sou digne per la gent que es guanyi bé la vida per el que fa i per el que és i per seu, la seva formació i realment després jo m'he interessat per saber què cobraven aquestes persones i ja sé que hi ha una empresa intermediària pel mig però esclar, el, final, el resultat final de la butxaca d'aquella persona és que paguen els monitors bons. Perquè a aquestes persones si funcionen, per exemple, l'Ajuntament com és que no les pot contractar d'arts de recursos humans, si ja porten 4 i 5 anys fent aquesta feina? Vull dir, sempre s'han de subcontractar aquestes persones que estan fent la formació? Bueno, bueno és que tenim contracte amb l'empresa aquesta que és la que... La i, i que porta això. Què passa? Que aquesta empresa paga, paga poc. I els que són bons se van a la privada perquè els li paguen el triple. No, no, no podem llibregar amb aquest sentit. Bus, I busquem... i encara... Bueno, saps que hi ha aquella paranoia que doncs pues estan en condicions no és que és una noia que potser porta 4 o 5 anys a a -la -la fent aquesta tasca i potser ens sortiria a més a contra al final tindre un contracte amb ella i realment que no aquesta empresa s'ho contractarà que s'emportés tot el la... benefici per ell on podem anar parlant vull dir que no hi ha una sèrie de serveis que són externalitzats i ens funcionen molt i molt bé i aquest ara no es funciona doncs s'haurà de revisar vull dir, sí, senyor Fernández sí, gràcies Benors, el nostre grup, com és tònic habitual en aquest desembre, no farem cap pregunta. L hi agreço enormement, ja us saps. Tot i que tenim moltes, incloent ara aquí hi un debat interessant sobre l'externalització. El problema no és no és com es sinó en quines condicions ho fem, no? Jo crec que aquest debat hi és a tota l'administració pública. Però he no farem cap pregunta. Sí que vull anunciar-lis que hi ha dos temes que estem en desacord, vull dir, però, que sortirà segurament que la setmana que ve o l'altra premsa, que us sapigueu que el nostre grup no comparteix la proposta de plaça nova, de nova, nova ordenació, ni de plaça promontori, tampoc. Vull dir, ja sé que ser pesada, Només anunciar-ho. No, jo crec que si vostès volen aprofundir en un debat i un consens, podem seguir treballant en la proposta que coneixem en aquests moments, a la que partim, I com que no volem fer cap pregunta, m'agrada que tenim bastantes i alguna pendent de contestar, tot i que el senyor ja dóna la seva mena contestada, però falta un parell més que no s'han contestat. Sí que voldria aprofitar aquesta última intervenció meva per desitjar doncs, bones festes, bona dada a tothom, tant al consistori com la gent de la casa, la gent que ens escolta, i que l'any que sigui un any productiu, un any de molta més política i menys justícia, i que siguem capaços tots plegats de, de treballar pel poble del poble i pel poble del país. Bé, gràcies. Només un petit apunt. Nosaltres el que portem és a debat. No, no, no tenim cap a sobre ni promontori ni plaça nova, no tenim cap decisió presa, estem en el període de debat, de debat en el qual les seves aportacions seran, seran benvingudes i en podem parlar en les primeres comissions. Agrair-li eh, que segueixi aquesta, aquesta manera de fer, sobretot en el ple del mes de desembre, que quan nosaltres estem en l'oposició fèiem el mateix, eh, eh, no era el nostre grat presentar la moció, però l'urgència ens l'ha fet presentar, no fèiem preguntes tampoc en el mes de, en, el, en, el, en aquest ple diríem nadalenc, també eh, felicitar a tots els regidors i a tota la gent que ens escolta per aquestes festes de Nadal i eh, com no pot ser d'altra manera esperem que molts dels punts que ens han portat a, a debat en aquest, en aquest plens durant tot aquest 2019 el 2020 els podem encarar amb, amb, amb, amb solucions a sobre de la taula que és el que crec que tots necessitem eh, res més, que passim bones festes i ens, i, i ens trobem al nou 2020 a la part tècnica també tant la part de la secretaria intervenció i els mitjans de comunicació també eh, agrair i que us, hagin, que us hagin acompanyat avui que un dia és una, mica, una mica estrany just a dos dies de Nadal Sí. Uh, el ple per acabat el públic uh, vol participar en alguna cosa? Bueno, ens felicitarem també el bon Nadal al senyor Miquel Ferrer per l'assistència en, en, en, en els plens, eh? sí? eh, que... l'assistència insistent. Bon Nadal a tothom. Fins aquí aquest, eh, aquesta sessió plenària de l'Ajuntament de Palafrugell d'aquest mes de, de desembre. Nosaltres doncs, també des de Ràdio Palafrugell doncs, desitgem eh, un bon Nadal, un bon Sant Esteve i ens trobem aquest eh, proper divendres. Gràcies, Ferran. Gràcies, Rubén, i bones festes. Igualmente.